У Києву пронесли олімпійський вогонь. У Памплоні бігали на випарадки з биками. В Іраку розпочався суд над Садамом Хосейном. У Гаазі над Мілошевичем. А у нас тут свої вікоповні події. Святкуємо десятиліття президентства нашого президента. Хоча що святкувати? З 13 років омрієної незалежності 10 років забрав цей фактично випадковий у нашій історії чоловік, який навіть не знав, яку державу будуємо, за правління якого Україна увійшла в смугу принижень і нестатків, корупції і ганебних скандалів, занепаду і переродження. Однак преса оцінила цей період як епоху великих звершень. До такої знаменної дати випущено сувенірну медаль з діамантами із серії Президенти України. У нас вміють шанувати великих. І не були б то шавальє, чув, що вони навіть вже обзавелися гербами. Цікаво, яка там геральдична символіка. Мабуть же не свині шакали, а все благородні символи – орли, леви, соколи. Хоча це той випадок, коли більше пасувала пляшка горілки і крилатий російський мат. А декому – й одрубана голова над схрещеними кістками, майорські плівки на експертизі в Голландії, на предмет ідентифікації голосів. А навіщо так далеко? Ми ж і так їх чуємо тут щодня. Вираження таке, що цю справу свідомо спускають на гальмах. Міняються слідчі… Міняються прокурори. Імітація слідства триває. Час від часу ловлять якусь підставну особу. Потім виявляється блеф. А це вже навіть затримали генерала, одного з ключових свідків, а може й безпосередню вбивцю. Потримали і раптом чомусь відпустили. Тепер імітують пошуки по закордонах. Але поширюють думку, що його вже немає в живих. Щоправда, у пресу потрапив лист, ніби від нього, який зразу ж оголосили фальшивкою. В листі генерал запевняє, що Гонгадзе убив не він, а зовсім інший генерал, і подає некрофільську версію підміни – переміщення трупа, до якої нібито були причетні черкаські міліціонери, і той генерал, що стрілявся специфічним пострілом у підборіття. Розважається диявол, переставляє фігурки. 12 липня. До виборів 111 днів. Красива цифра, як три гвіздочки. Баритони співають, прокидається наша могуть. По регіонах працюють групи підтримки. Золоті голоси України співають разом із Платиновими з Росії. Провладний кандидат відкрив у Києві російський клуб. Кандидат від опозиції зіснив сходження на Говерлу. Колись у Китаї той, хто мав стати імператором, найперший піднімався на гору. Не конче найвищу, але конче священну. У нас зі святинями скрутно, вони переважно запльовані. Тож лідер опозиції піднявся на Говерлу. Принаймні вона у нас таки найвища. Тобі не здається, що в цьому є якась майсеність, сказала дружина. Завжди ти іронізуєш, сказав я. Просто він любить сходити на говерлу з людьми зі своїм народом. Між іншим Бог звелів народові сидіти під горою, поки майсей принесе їм скрижалі. Бо понатоптують і насмітять, зауважила вона. Вони підбирали сміття під час сходження, заперечив я, і за собою, і за туристами. У майсея були випростані плечі, сказала вона. Бо коли щораз нагинатися і підбирати сміття? то й за сорок років по сорок народ із постелі не виведеш. «Ти дуже категорична», – сказав я. «Кожен народ повинен мати свою гору Синай, де Господь говорить з Мойсеєм. А чи не пора перестати почувати себе Мойсеями, а просто працювати?» – сказала вона. «А якщо хтось такий почувається Мойсеєм, то хай це буде таємницею, між ним і Богом». Сперечатися з нею марно. Вона фугас. Розмінувати її можна лише поцілунком. Президентська кампанія виходить на фінішну пряму. Штаби кандидатів гарячково виробляють стратегію. Десанти агітаторів посаджуються в регіонах. Вирують мітинги і народні віче. Гугодять масштабні розважальні акції. Горять офіси, вибухають машини. Шкандибають підбиті довірені особи. Політичні клоуни жонглюють словом «народ». Перші жертви серед народу. Комусь підпалили хату, комусь підперли двері труною. Багатодітний батько, що збирав підписи за кандидата від опозиції – облив себе з каністри бензином і самоспалився. Доведений довідчою, хто там буде розбиратися? Ким? На Троєшинському ринку вибухають сміттєві урни. Гине жінка, стогнуть поранені громадяни. Чи це теракт, чи кримінальні розбірки ще невідомо. Однак уже задекларовано, що це справа рук опозиції. Кількох уже й схоплено. І звинувачено, що це вчинили саме вони з метою дестабілізації суспільства відпрацьовуючи технології антиорядових дій. Якісь бандитські преамбули до президентських виборів. У влади ведмежа хвороба, їй вважається каштанова революція. Чомусь саме каштанова? Хоч наші знамениті каштани всихають і жовкнуть. Коріння в асфальті затерпло, чи радіація плинула. Однак після Грузинської революції троянд у влади ботанічний синдром. Але політологи кажуть, що це безпідставна тривога. Народ у нас дуже інертний. Суспільство не громадянське, так що протести дорівнюватимуть нулю. Знову нуль. Невже це єдине колесо, на якому йде наша історія? Снилося, що я Тарас Бульба. Хотів повести козаків у бій. А ні в кого не виявилося шаблі. Всі шарудять у сіні. Важкий рік. Високосний. Рік, позначений печалю непоправних втрат. Лише за ці кілька місяців з початку травня померло шестеро людей. І яких? Джейнс Мейс американець, якого покликали наші мертві. Микола Вінграновський – дивовижний поет, без якого в українській поезії утворилася чорна діра. Яце Куронь – етичний камертон Польщі, до якого прислухалися всі. Кость Степанков, актор магічної вроди таланту. Чеслав Мілош – польський поет, нобеліант – діагностик поневоленого розуму. Француаза Сага – чарівна травесті французької прози яка свого часу у свої 18 років написала книгу «Таких сексуальних досліджень, куди теперішні кошкалді, Словом, відходять останні знакові постаті 20 століття. Вони полишають нас такою найвідворотністю. То дев'ять днів по Вінграновському, то сорок по Мейсу, а то вже сорок по Вінграновському. І знову печальна вість. А я входжу на кожний той похорон. За себе і за батька. Він їх знав і любив. Прощаюся з ними». Кидаю жмені землі у їхні свіжі могили. Потім роблю великий обхід давнішніх могил. А їх уже там багато. І Стус, і Світличний, і Миколайчук, і Чорновіл. А ще далі у часі Алагорська і Симоненко. І далі, далі у вічності. Всі, про кого співає один з наших молодих співаків. Це дивляться з темних глибез загиблі поети і герої. І я раптом розумію, що це ж не могили. Це окопи. Це ті мертві, що тримають лінію оборони. А живі мітингують, борються за крісла, проводять конгреси, брифінги, прес-конференції, закликають одне одного сісти за стіл переговорів. Для мене це все одно, що з в сіній. У поштову скриньку щодня вкидають якусь макулатуру. То агитаційні рептильки, то рекламу, то брошурки несосвітленого змісту. Сьогодні хтось вкинув Конституцію статистичного Всесвіту. Аргумент дев'ятий. В цьому аргументі, 9 сказано, що Сонце – потужне джерело пропорційної атомної радіації. Якщо на нього подивитися крізь призму інфрачервоних променів, то наша Земля схожа на пельсин. Далі берете пельсин і обштрикуєте його 22 пластиковими канцелярськими кнопками. Затим треба уявити, що кожна така кнопка –